Станула геть ажже понижче білого каменя. Закинувши руки назад голови, і дивилися в долину до нього, як спішить до неї. Він спішиться, іде скорим кроком вгору, а вона стоїть, як на вуглях, люта на себе, що запізно його побачила і не мала вже спроможності сховатися перед ним. «Чекай, я йду!» – кличе він до неї і вже туй-туй стане коло неї. Вона не відзивається, хоча є спішно. Там, в долині у Маври, виждає її мати, вона он в що тепер попала. Остаточно опиняється він уже коло неї. Туркини, – кликнув радісно, і кидає її оживленим лискучим оком, віддихуючи здоровими грудьми з поспішного ходу в гору. «Туркиня!» – відповідає вона йому і так само окидає його своїми очима. Але чогось біла-білісінька стала. А он заквічався знов, як колись, яка вже красна, каже він, бо сам не знає, що має казати. Він так додає, «Не зривай весь мак, не стане на рік на насіння. Мені в цвітах красна, відповідає з упокоєм, і стоїть далі неповорушно перед ним. Він німіє. Вона так високо на чабаниці, сама самісінька, чи не на всю сторону, а спокійна, мов з каменю, не боїться. Гей, туркіни-туркіни, чим твоя сила? Виривається йому на уста, але він мовчить. І так обзивається. «Тепер скажи, чи я ти донька?» І Його голос ніби заповідає, що тепер він пан над нею. «Спитай ще раз, може й скажу». «Але попам'ятай, погрожує, з гріцем ти не жартуй!» «Я тебе не кликала», – відказує вона, – «Іди назад, я також іду». В нім починає варитися. Він закляв крізь зуби. «А ти хто такий?» питає вона, не спускаючи з його очей. «Я богатирський син», відповідає він. «Казав же тобі на всю гору». «Багач!» питає вона протяжно і підсуває високоброви. «Багач ніби чудується». «Багач!» спішиться він об'яснити голосом що несвідомо старається з'єднати собі її ласку. «А я не наймичка твоя», – відказує вона згорда, і, спустивши погляд додолу, починає певну кропу спускатися в діли. «Я ж не кажу, що ти наймичка, взивається він, і тепер як перша з якоюсь покорою в голосі. «То чого клинеш? Бо ти глузуєш з мене?» «Ні», – каже вона, – «і Ані на хвилину не задержується». Сходить рівним кроком вниз «Поскидай свої маки, дай мені!» Просить він, приказуючи, і стає, визиваючи перед нею Вона стала і дивиться на нього, чудується бровами «Ти не бачиш, що мені в них красно?» – питає Він затискає зуби «Бачу, боутну, ти що з ними зробиш? Затичишся, як я?» Закапелю заткну. Вона усміхнулася мовчки. Кінь коло стежки заржав. Твій кінь кличе тебе, каже вона відтак спокійно. Сходи скоріше, я також спішуся. І кінь пожде, і ти пождеш, обзивається він, майже люто і приказуючи. Кінь пожде, а я ні, бо на мене мама жде, відповідає вона. «Ти пождеш», – каже він рішуче хвилюючим голосом, «щоб я надивився на ці твої брови, що ти їх чорти над очима змалювали». «Дивися», – каже вона, і сама стоїть слухняна перед ним, мов дитина, і чудується, як перше, саме тими бровами, а втім, побілівши, додає нараз, «Я тобі казала, що ти дурень». І ладиться дальше сходити.